Vale, va ba, esandakoa daukagu telefonoaren bestaldean piztu bilbo eta Itzali EMTB-ko e, kide bat eta bueno, ba berari galdetu nahi dizkiago asteburu eta aste honek emandituenak, e, Arinbatean se bueno, e, lehenago egin dugu irakurketa bat, es, e, gitaraboaren egin irakurketa bat baita e, piztu eskerraldean barakaldon egiten ari diren gausen eh eh e, e, irakurketa bat eta beraz ezta izango horren beste hori kontatzea baizik eta bueno, valorazio 81 egitea. Egia da ere oso go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 edertu, edertu, beti indartu egon behar gara e, bueno, ba, esan dakoa, guri interesatzen zaigu jakitea e, batez ere harreran, nolako izango izan den, ba, atzoko bizikletaldia eta atzoko manifestazioa eta beste, maien ingurua eta eta beste historiana, eta bueno, gero, enteratu gara, ba, e, ostiral gauean egon zela e, identifikazio batzuk, eta bat atxiloketa bat, atzo ere bai egon zela erretenzio batzuk, eta pertsona bat erreten dituta egon zela eta bar, eta bueno igual, horren inguruan horren guztian ja ba, arineketan zeosei eh, komentatualdi guztuzuk ba ea nondikasi ba bai ikusi osea nire gustetan beti ere ez dugulako esan duten bezala denbora astetik izan e, gura artean baloratzeko mm -hmm. bakarrik hor eh, poteoan edo atratako beti balorazio txiki horiek, baina berez, E, instituzio antalutuako ekimena hau, entibiaren e, zarien inguruko parafarnalea guzti hau, ba, baite ere izan duela, bere gora, beherak, e, azte dozuan zehar, ba, nola jarri dituzten euren e, aurrikuspenak super altu, eta gero degia esan, ba, ikonxetuetara joan diren pertsonek, ba, ikusi dute, zela inbesterako segurtasun maila zela superaltu altu, polizia zegoela eku guztietan eta nola baite mm. alako gauzak ere izan dituztela, Ba, ondoriak e, eguneneko bizitzan. Gero gure parte ez izan dugun e, ekimenetan babai e, oskiraleko e, oskiraleko e, ostoguneko e, e, kale jiran e, mangenuena bilboko alde zarretik, e, nahiko polita izan zan, jendetsua eta ba, e, alaia eta gure asmoa ba, orbil tzea harriak garaño jotzen no, zuten dos e, planetas uste dut. Mm, hau, eta hau. Eh? Bai, bai, bai, bai, hori. Bai, oix, eta ara urgilzea zan asmoa, gero zirko saiotsu txu bat e, burutzeko entibiaren guruko gala guztia ba, kritikatzeko. E, beti ere gure asmoa izan da, alik eta baimen gutxien eskatzea, ez dugulako uste baimenak eskatu garritugunik e, espazio publikoak e, gure ganatzeko. Eta hori ere izan zan, e, ba, oztopo bat edo e, arrazoi bat, e,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 non e, ba, polizia batek zapaldu egin zion orkakilan neskari eta neska banak bait errarzio egin zuen e, bultzaga bultzara txiki batekin eta hori horrek eman zuen e, arrasoia e, atxakur batek etortzeko, eta, polizia batek etortzeko eta neska atxilotu izateko. Gero ba, hortik ibili gina pizkargiago eta mm, ekimena bukatu ostean mm, bai european bat saiatu eh, talde jator bat joaten eh, komisalde gira, neska hau itxaroteko. Uh -huh. Eta horregon sineten, hortik ere sigimientu egin zenuten, protesta purxo bat? Bueno, protesta baina horregon ginean, neskari elkartasuna ematen, hor uh -huh. pare bat, eta gero askatu egin dintzuten. Uh -huh. e, urrengo gunean, e, hostiraldean, izan genuen hartzaldean, mainguru bat, e, euskal kulturaren e, eta espazio publikoaren inguruko simbologiaz eta egin dar e, ba nola, nola hartzen dituzten espazio publikoak instituzioek, nola aldatu egiten dituzten, dituzten eta gero gu ere zehaukera ditugun, horiek berrezko uratzeko, beste gauza batzuen zuen artean. Egon ginen pare bat terri, hor dut erdi hor gozo-gozo ezta bai datzen, bete-beterik, mm -hmm. zuen nuen e, uste alakorik eh bada gehi zu eta normalean jendea badoa zubian kanporat, ta esekunden uste eh alako izango denuenik Bai, desde logo argazki batzuk agertu dira eta bai, bai, lepo mm. oraino egonzan. Hori xerada. Eta emantziran eztabaida batzuk gerorako ere, ba Euskal Sorkuntzaen eta Euskal Musikaren inguruko horz mugei buruz ere aterazan eztabaida bat, baita ere mm, musika taldeen e, paperari buruz alako makroekibenetan, ba nola baita azken guretan ere, mandan, zarezo zeretan eta mandan estadoi dari buruz. Uh -huh, uh -huh. Urren gogu egunean bertan, ge, burutu dintzen jinkana bat, jinkana desoberiente bat, non bidean zehar e, alde eta abandora nio, ziren, hainbat ekintza ba, giengoak izan ziren e, komunikaziokoak, pankartak ba, jartzen, pegatinak eta halako gauzatzuak. Naik ondo gustora eta E, baina hori ere, bertan berak geratu egin zen, e, prestatuta egin dukana, kanpala, nahikoak ez ginen e, hori ere kontuan izan eta da, alako ba, gauza bat, ba, behar duelako ere, hartzean, jende mutxo, mutxo bat. E, Urren gunean bisikleta martxan ere, jendeetxo ba, izan zen, antza, hori eta martxana, bisikletekin, banderakin eta errepediak e, hartzen, Eta uh, arratsaldean aldean manifestazioa. Manifestazioa ere, gure ahorek uzpenak inditu zituzten, hor mm, gehunden eliptika plazan jendea itxoiten eta ondoan zegoen eh, karton hotelean, zegoen Janet Jackson eta hmm. momentu baten zegoen jende gehiago hori hotel karton Janet Jackson itxoiten, eh, gure manifestazioa joateko baino, baino askenean eh, ondaterain zan eta... Ba, lehar egun bat pertsona bildu ginen, oh, no, no, eh, manifestazio polit eta alaibaterako Non ba, asko, ge, ba, abesto gintzituzten, ba, betiko leheloak Piztu Bilbo Itxalien TV edo kultura erritik eta harriaren tzat edo ta, eh, turisten kontrako ere leheloak bota ziren edo hotelen kontrakoak eta eh, alako leheloak mm -hmm. Bukatu genuen udaletzean Eta udaletxean bertan, e, ba, ekitadi bat burutu zen, momentu baten e, pertsona bat e, igozan udaletxeko balkoira bankartabat desplegatzeko. Horrek eragin zuen ere e, poliziaren baitan amorru antzeko zerbait, e, mobilizatu gintzen den mutikoa atxilotzeko, baina hor ere etorri izan gindearen jarra izan zen e, txapelak antzekoa, jende pilo urbildu gintzen eskadea eta da nio, e, poliziaren sarrera eta gero berri batzera bota ziren e, poliziak, orduan ezan eze gertatu, pakartarekiko hori bai jendea bere lekura bultatu zenean, ertzainekas e, aprobetsatu gintzuten e, gure ekitaldia zartzeko mutxoaren barnean eta mutil bat harrapatzeko e, Minutu, minutu batzuetarako bakarrik azkenean konturatu egin ziren ez zela ere eurek biatzen nahi zirena mm -hmm. eta askatu egin zuten. Eta, erreten nitu, atxilotu ez baina erreten nitu apurtso Hori oh, da, hartu zuten minutu batzuk, kamien sartu, zaitu ziren berekin ekin nitzekiten, eta azkenean kontatu ziren ez zela bera. Mm -hmm, mm -hmm. Eta, eta horrela eman genion ba, erren leboa gaur barakaldon ematen den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 ari daez Bai bai kantitantean zenin kalitatean hau da e, jendearen jarreran batez ere oso posi geratu ginean, e, ez baitzen lako azkenean izan e, manifestazio paseo soili bat non, e, jendeak bere bere jarrera argi utzi zuen e, bideoan zehar eta hori da guk ere gozik ateratzen duguna emendik. Uh -huh, uh -huh, oso ondo, oso ondo. Postengara, postengara eta, bueno, ba, topatuko gara, segituko dugu e, piztu bilbok jarraipena egingo du, e, jarraituko dugu beste, beste kintza batzukina aurrera antzean ere bai, hasi bueno, hemen egongo gara irolakoak, horri harreta ipintzen. Gai hartu, mm -hmm. eskerrik asko zuri. Bai, eskerrik asko zuri, eta, bueno, egongo gara. Egongo gara, bai. Eruarte, chao.